Tizennegyedik fejezet Éberen aludtam. Valaki az ajtóban köhintett, fölriadtam. Te vagy, Pilagú? Igen, Isteni Uram, jönnek! Az ablakra néztem, a sötét égen még teljes pompájukban ragyogtak a csillagok, messze volt a hajnal. Pilagu mögött upátú csoszogott, reszkető kezében táncolta mécses, attól féltem rögtön elejti ted, upatú, mondtam a díszes kis asztalkára a sarokban, és menj, kölcsd fel numdát. Senki más ne tudja, hogy pilagú itt van. Aztán gyere vissza numdával, szükségem lesz rád. Fölültem, és egyszerre éreztem, mennyire fáradt vagyok. Ülj le, pilagú, és beszélj! A hajós kimerült volt, piszkos ruhájából áradt az izzadság nehéz szaga. Alkonyatkor láttuk őket utoljára, Isten, Uram! Vizet vettek azon a helyen, amit a hajósok fekete forrásnak neveznek, mert ott sötétebb a sziklák víz színe, mint másút. Onnan avanáig már sehol nem találnak vizet. Hm. Mikor érnek ide? Hát, legkésőbb délben. Egyenletes, jó szélük van. Az hozott bennünket is, csak mi egész éjjel leveztünk hozzá. De ők ezen az éjszakán nem eveznek, pihenten akarnak ide érni. A nap harmadik órája előtt nem lesznek a szorosban. Pilagu természetesen az avanai kettős órákban számolt. A harmadik óra kezdete reggel tíz. Hány hajót láttál? Tízszer tizenkettőt bizonyosan, de kétszer háromszor tizenkettővel még több lehet. A nap lebukott közben, sötét lett. Észrevettek téged? Nem, mert a nap a hátam mögött volt. A vitorlákat leeresztettük. Nappal szemben a csupa az árbocot meglátni Szerencsekkel. Ha észrevesznek, egy-két hajó biztosan utánunk ered. De mind az öböl körül tolongot, amelyik a fekete forrást rejti. Ezért nem tudtam foglyot sem hozni, Isteni Uram. Mielőtt elindult, fogadkozott, hogy mindenképpen szerez néhányat, akiktől sok mindent megtudhattunk volna, de én féltettem egy ilyen kalantól. Örültem, hogy nem kísérelt meg semmilyen őrültséget. Upatú visszajött Numdával, és csendben hallgatták Pilagút. Hatvan bitámiból való hajót formájáról felismertem, és láttam sok kisebb gáját is, amilyet Hemtiben és Naradban építenek. Csuba és Ravak királyi hajóit hiába kerestem, bizonyára az öbölben voltak. Egy-egy hajón hány embert számoltál? Ahhoz messzire voltak, Isteni Uram, mert te megtiltottad, hogy harcoljak velük. Szemrehányás csendült a hangjában, de nem törődtem velem, ma még harcolhat eleget. Látott valaki most a városban, amikor kikötöttél? Csak az őrök. Az embereim, ahogy parancsoltad, Isteni Uram, velem jöttek a palotába. Így akartam. Ételt italt kapjanak, és pihenjenek itt veled együtt. Upatu majd megmutatja hol. Az ajtók elé őrök álljanak, és aki kiabál, vagy fecseg, meghal. Senki nem tudhatja meg, hogy ma ide érnek. csak majd, ha én akarom. Te is a fejeddel felel, Szupatu. Egyetlen ember sem ébredhet hamarabb a városban, mint máskor. Nem akarom, hogy már is úgy reszkessenek, mint te. Vezest, Pilagút! Így lesz, Isten Uram! Numdához fordultam. Nyugodtnak látszott, csak a szemében égett várakozás. Lesz időnk felkészülni, Numda? Lesz, Isteni Uram. A te munkádhoz is? Az emberek álmukban is tudják, hogy kinek melyik fát kell kivágni, hányan emelik, és ott a sziklákon melyik lyukba dugják. A napkelte utáni első óra végén akkor is készen leszünk, ha csak világosban kezdjük el. Akkor kezdjék csak napkelte után, nehogy felriadjon a város. Most hoz ide Inimát és Mesdut. Elment, és én a fürdőfülkébe léptem. A hideg víz először fájt, aztán jó eső melegség öntötte el a testem. Nem éreztem azt az ólmos fáradtságot. Mire a gyapjukendőkkel szárazra dörzsöltem magam, már vártak rám. Nem kellett agyaktáblát elővenni, rég a fejükbe vésték a legapróbb részleteket is. Az elmúlt negyed év Nanúr ideje az örökös ismétlésé volt. A vége felé Inimának már nem volt miért ordítani. Karjának egy mozdulatára, távoli kürtszóra, egy emberként engedelmeskedett mindenki. Ennek ellenére nem volt okunk elbizakodottnak lenni. Ha hajónként csak ötven fegyverest számolunk, minden emberünkre négy-öt jut. Ezt is elmondtam nekik, de Inima legyintett. Látszott rajta, ez élete legboldogabb reggele. Bár még nagyon sok valunk volt, emlékszem, lassabban telt el ez a reggel, mint az elmúlt másfél év. Még egyszer a szájába rágtam Pilagunak, hogy hajóival nem mozdulhat az öböl közepéről. Szomorú arccal hallgatta... Láttam rajta, sokára bocsátja csak meg nundának és nekem, hogy embereivel együtt a harc tétlen szemlélőivé alacsonyítottuk. Nem értette meg, ha hajóira mégis sor kerül, az már az egész tervünk összeomlását jelenti. A parton minden ember a melvédek mögött a helyén ült és hallgatott. Több mint 70 napig gyakoroltatta velük innen ezt az ülést és hallgatást, Akkoriban ordított úgy, hogy a veteránok ma is emlegetik. Harminc embert, akiket valami miatt köhögés kínzott, visszazavart a városba. A többinek pedig megígérte, hogy személyesen döfi át annak a torkát, aki csak egy szót mer kiejteni a száján. A csenden, a háború, de legalábbis az első nap egész sikere múlhatott. Nunda és emberei elkészültek. A szoros öbölfelőli kapujára alig ismertem rá. Két oldalán egymással szemben sűrű kis erdő zöldelt. A legalsó gajak majdnem a hullámokig értek. Közöttük parttól partig sötét óriás kígyó derengett a víz alatt. Láncok és kötelek vastag fonadéka. Falánk óriás kígyó. Elnyelte innen páncélosainak bronzát, a raktárak érc tartalékát, a palota minden fölösleges, beolvaszható edényét, és sok-sok nap fáradtságos, nehéz munkáját, kovácsok lihegését, kötélverők izzadó feszülését, és utoljára a halászok aggodalmas erőlködését, míg végre kinyúlt itt, lustán és alattomosan. Hajnalban még átengedte maga fölött pilagút és legényeit, de azóta a csigák megemelték roppant testét, több hajó nem úszhat az öbölbe, még csak Lomhán újra a sötét mélységben nem merül. Nanúr idejének legelején született, és vigyáztam, hogy a város belieken kívül senki ne tudjon a létezéséről. Megparancsoltam, ha idegen hajó jön gurru idején valamilyen okkal, Pilagú még a tengeren tartóztassa fel. De egy sem jött. A háborútól visszhangzott az egész part, a kereskedők messze elkerülték Avannát. Aki pedig félt a városban, azt még tavasszal elzavartam. Nem vihették hírét, miért kalapál láncot avana minden kovácsa. Azt sem akartam, hogy Juba hajósai lássák, mi nem engedít őket tovább. Ezért takarták a parton kugoló csigaszerkezetet a frissen vágott fák. Ezért hordattam bőrtömlőkben agyagos vizet a lombok alá. De ennek még nem jött el az ideje. A tömlőket csak akkor vágast fel numda, ha mondom. Minél később, annál jobb. Numdától Orcsúhoz mentem, a külső szoros kapujához. Húsz legjobb íjászával a széles melvéd mögött lapult. Itt nem kellett suttogni, a hullámok robaja körülfonta a sziklákat. A tenger felől fújó szél még a kövek menedékében is szikrázva pattogtatta az agyakosarakban ízó faszenet. A nauni olyan arccal nézte a bűvölően kék tenger játékát, mintha egész életében mást se látott volna. Sumurri, pilagú legjobb szemű fiatal hajósa, azonban nyugtalanul fürkészte az üres látóhatárt. Amint Sumuri jelt ad, hasaljatok le, és várjátok a kürt szót, akármilyen sokára is halljátok csak meg. Hamarabb egyetlen ember sem kelhet fel. Én maradjak itt azután is, Isteni úram, hogy a hajókat megláttam? kérdezte Sumuri. Nem, senki nem fog gyanúd, ha egy embert lát a parton szaladni, de azért lapulj mindig a sziklák árnyékába, még ha ezért később is érsz hozzám. A láncnál megtalálsz, az ágak alatt. Csak akkor rohany, ha látod, hogy a betömött szoros felé is megy hajó. Igen, Isten Uram. Visszafelé Inimával találkoztam, aki tizenöt lépésenként elismételte utolsó intelmeit. Amíg a kürt szót meg nem halljátok, laposan feküdjetek, mint a döglött hal a homokon. Aki egyetlen szót szól vagy köhög, meghal, és én utána megyek nanur alvilágába is, mert oda kerül a kutya, és az árnyát is szétszaggatom. A kürt szó után majd ordíthattok, ahogy a torkotokon kifér, csak nyilazni, dárdát hajtani ne felejtsetek el közben. Kardot nem dobtok. Akinek estére hiányzik a kardja, az jobban teszi, ha a tengerbe ugrik, mert az én kezem között kínosabban hal meg. Az emberek vigyorogtak, de szólni egy sem mert. A szoros szemközti partján Mesdú is hasonló tanácsokkal látta el a katonáit, bár a fogalmazásának ez a zamata nála bizonyára hiányzott. Behúzódtam numdával a lombok alá ahol inim -in ma válogatott legényei rejtőztek. Nekik nem kellett semmiféle parancs. Az elmúlt év kísértetiesen hasonlóvá formálta őket vezérükhöz. Ezek a bőrvértes, szikár emberek voltak egykor a nagyhangú, csillogó, páncélban páváskodó deli legények. Csendben feküdtek, tenyerük néha végig simította nehéz kétélű kardjukat. Félig lehúnyt pilláik mögött a ragadózó közönnyi álcazott ébersége villogott. A napsugarai egyre merőlegesebben döfték át a szoros vizét. Az óriás kígyó az átlátszó vízben szürkére világosodott. A levelek között állt a levegő. Most fordul a nap második órája a harmadikba. Földi idő szerint tíz óra. Ugyanilyen szép lehet a szeptemberi ragyogás a görög vizeken, gondoltam, ahol soha nem jártam. De ha valahol hiba csúszott a számításomba, már itt se sok felé mehetek. Mióta Ávanába értem, ki sem mozdultam a városból, és mint fogoly sem látom beliszut vagy Bitámit. A pad itt áll majd a palota előtti nagy téren. Vagy a kikötőben? Ott még többen végignézhetik a látványosságot. Nem is tudják... Milyen páratlan dolog a maga nemében. Gregor Mann, a földtani tudományok doktora, aki több mint két évig bitorolta Avana királyi székét, felnevettem. Numda ilyetten nézett rám. Nem magyarázhattam meg, úgyse értette volna. De neked is jobb, Gregor, ha békén hagyod az egykori geológust és űrhajóst. Ma csak Avana királya lehetsz. Még ma. Hulk lépésekkel. Szumurni ereszkedett hozzánk a meredekről. Láttam őket isteni uram, megvártam, míg az utolsó is elhalad a betömött szoros előtt, egy se fordult be oda. Hol vannak? A szél erősebb, mint reggel volt, az első most úszik be a kapun. A tömlőket numda! gyorsan, nagyon gyorsan. Szumúri pontosan azt tette, amit kívántam. Csak arra nem gondoltunk, hogy a szél erősödhet. Kinéztem a lombok alól, az emberek már hasaltak a melvédek mögött. Az volt a parancs, hogy mindenki a tenger felüli szomszédját figyelje, és ha az leassal, tegyen ő, úgy ő is. A vízbe nyúló ágak alól az agyagos víz piszkossárga foltja gyorsan terjedt a hullámokon. Az óriás kígyó eltűnt alatta. Vastag teste a szoros egész szélességében láthatatlanná vált. Egy évszázad telt el, mire végre az első hajó lógó vitorlákkal előbukkant a szoros kanyarulatából. Csak az evezősök dolgoztak. Belisui suttogta Nunda. Kapitánya pillantása sem méltatta a szoros két oldalát. Előre figyelt az öböl felé. Amikor meglátta pilagú hajóit, hátra kiáltott. Az evezés abba maradt, a hajót csak a lendület vitte előre mögötte kibukkant a többi, ezek már bitámiak voltak, nagyobb, testesebb alkotmányok. Egyik sem evezett, látszott, még a szorosban fölzárkóznak, hogy utána egyszerre vessék magukat, pilagura. A beliszúi bárka végre egy vonalba ért velünk. Lomhán siklott, mégis akkorát zökkent, hogy a a melvédnek esett, kis hián átbukott rajta. Közel volt, tisztán láttuk, hogyan sápad, majd vörösödik el a meglepetéstől a haraktól? Ordított valamit, és az egyik hajós legény hosszú csákjával a kezében odafutott. Míg az agyaktól sárga hullámokat kavarták, eszembe villant a látvány képtelensége. Úgy néztem őket, mint távoli gyerekkoromban otthon a földön egy kalandos filmet. A csákjával hamar megtalálták a láncot, de Tanácstalan arcukról leolvashattuk, még nem tudják, mi tartotta fel őket. Lassan a többi hajó is odaért. Azok is csákjákni kezdtek, a kapitányok izgatottan kiabáltak egymásnak. A legszélső gája tíz méterre sem volt tőlünk. Az evezősük a nehéz lapátok nyelére hajolva pihentek. Fejük kíváncsian forgott erre-arra. Lehetetlennek tűnt, hogy nem vesznek észre bennünket. De a lombok fedezéke a vakító napfényben tökéletes volt. Numda megérintette a karom, suttogni semmet, és rám nézett. Ha félek, rábólintok, de még mindig nem tudtam szabadulni a gondolattól, hogy álom, káprázat vagy film, amit látok. A szoros megtelt gályákkal, evezők csapkodtak, árbócok imbolyogtak, mindenki futkosott, parancsolt, kiabált. Még vártam volna, de ekkor a második sor legszélső hajója felénk fordult. Három evező csapás, és orra a gályak közé fúródik. Most, numda! Kegyetlen pontosággal, sűrítve perget le mindaz, amit annyi időn át terveztünk. Nyilak felhője terült két oldalról a szorosra, ahogy a pereme a hajókhoz ért, emberek buktak a vízbe, vágottak hanyat a bárkák deszkáin. A rémület szaggatott ordítása csapkodott a sziklák között. A képsor újra és újra megismétlődött. A nyílfelhő most már a hajókra tapadt. Surrogó, csillogó hídként feszült a szoros fölött, és a hajókon a halálnak mindig ugyanazok a mozdulatai. Széttárt karok, görcsbe merevült mozdulatok, rövid kalimpáló zuhanás a bárkák alacsony pereméről a gyűrűző felkavart, lassan halvány vörösre színeződött vízbe. Ordítani szerettem volna én is. Felugrani és megparancsolni, hogy hagyják abba! Mert más volt ez. Iszonyúbb bárminél, amit valaha elképzeltem ezekről a percekről. Az újam hegyéig rázott a szégyen, hogy ezt én gondoltam ki. És ugyanakkor tudtam, hogy tehetetlen vagyok. A sors kényszere legyőzette Avana királyával az egykori földi embert. Végigjáratta velem az utat, amit magam mértem ki ezeknek az embereknek és magamnak. Kétszer hatvan kiáltotta felénk óráknak tűnő percek folyton ismétlődő borzalma után a legközelebbi íjász. A kürtös parancsot sem várva, új jelzést fújt. Hiába, gondoltam keserűen, én vertem a fejükbe ilyen alaposan. 120 lövés erőfeszítése után pihenni kell. De ekkorra a hajókon legfeljebb minden negyedik ember maradt sértetlen. A part bokrai szétváltak, mintha a sziklák leráznák magukról az idegen díszt, és Inimma legényei a vízbe gázolva a vállukon vitt pallók bronzhorgait a bárkák peremébe vágták. Némán rohantak a hajókra. Inimma ezeket, akiket a legtöbbre becsült még az ordításról is leszoktatta. Végsőkig kidolgozott, lecsiszolt mozdulataik furcsán lassúnak tűntek ellenfeleik kétségbeesett kapkodásához képest. Pontos és gyors munkát végeztek. Minden emberre előre kiosztott szereppel. A bárka tattyán még ellenállt néhány harcos, mikor a közepén már őrök álltak a zsákmányolt fegyverek mellett. És a hajó orráról a foglyokat a pallókra terelte az a négy-öt ember, akik több mint két évnegyedet tudták, hogy ez lesz a dolguk. A parti íjászok csak azt figyelték, nehogy valamelyik szomszédos bárkáról váratlan támadás vagy messziről dobott dárda érje a hajóról hajóra haladó legényeket. Ilyenkor egyszerre tucatnyi pontosan célzott vesző suhant, a támadók csoportja meghátrált, a dárdát dobó kar lendületét megtörték a harcosba furódó nyilak. A bárkák hátrálni próbáltak, megfordulni nem volt hely, olyan szorosan voltak, és egymásra torlódtak. Sokan úszva a partok felé menekültek, ahol a legalsó melvéd mögött Mesduddárdásai várták őket. Aki még harcra gondolt, az örökre elmerült. A többit a partra húzták, és a rémülettől vacogó embereket fegyveresek kísérték hátra, a sziklahát kopár tetejére. Inima már a harmadik sor középső hajójára ugrott, mikor a palló megbillent mögötte. A vízbe esett, és ő eltűnt a rárohanó bitámi harcosok között. Vége, gondoltam. De a legények egy része a palló után kapott, a többiek pedig megmutatták, hogy semmit nem tanultak hiába mesterüktől. Nehéz kardok szelték át a levegőt, és a bitámi harcosok gyűrűje szétpattant. Inimma egy pillanatig tántorogva állt a hirtelen támadt tisztás közepén, aztán nekiugrott a támadóknak. Ekkor éreztem meg a füstöt, és mikor fölnéztem, láttam, a szoros teljes szélességében a kékes szürke fájtlat. A part tetejéig szaladtam numdával, és a kürtössel ott tompant elénk lihegve orcsú egyik legénye. Öt hajót gyújtottunk fel a szoros kapujában, isteni uram. A lángot a szél befelé hajtja, már másik négy is ég. Egyetlen hajó sem tud többé kijönni a szorosból. Megadjuk a jelet inimmának isteni uram, kérdezte numda. Ebben a pillanatban gyűlöltem meg végképp saját tervszerűségemet, ezúttal azonban igazságtalanul. A kürt szó a vérengzés végét jelentette volna. De minden annyira pontosan úgy történt, ahogy elgondoltuk, hogy ebben a kegyelemben is volt már valami embertelen. Add meg! Féltem, hogy Inima nem akarja meghallani a kürtöt, de azonnal engedelmeskedett. Fölmászott annak a hajónak az árbócára, amelyet éppen elfoglalta a legényeivel, és kardját lengetve kiabálni kezdett azon a keverék nyelven, amit mindenki értett valamennyire az egész partvidéken. Nézzetek hátra! Nézzetek hátra! Ott égnek a hajóitok! A vitorlákba belekap a láng, és mindannyian elevenen megsültök. Előről itt vagyok én, Inimma az embereimmel, akik közül még egyet sem tudtatok megölni. Melyiket választjátok? A tüzet vagy Inimmát? Aki leteszi a fegyvert, békét kap. Aki nem, meghal. Aki tovább harcol, meghal, ismételték Inimma kiáltását az íjászok végig a parton. Régen kibújtak a sziklák mögül, senkinek sem volt már ideje a hajókról akár egyetlen dárdát hajtani rájuk. A melvédek tetején álltak. Kezükben feszülő íjakban ott lapult a suhanó halál. A szoros elcsendesedett, csak a sebesültek nyögése hallatszott, és messziről a szoros kanyarulatán túlról a tűz ropogásába burkolt rémült kiáltások. A füst egyre sűrűsödő hullámokban áradt a tenger felől. Aki leteszi a fegyvert, békét kap, rikoltotta Inima. Fegyvereket lerakni a hajó közepére! Gyülekező a hajó két végén! Már parancsolt akár a saját embereinek. Aki tört, rejt a ruhája alá, azzal hasítom ki a szívét! Lecsúszott az árbócról, kardját a deszkába döfte, és úgy sétált a szomszédos hajó fegyveresei felé, mintha Avana gyakorló terén szedné ráncba a félénk ügyetlen újoncokat. Mire vártok? Fellépett a palánkra. Egy könnyű ugrás, és már a másik hajón volt. Az emberek babonás félelemmel hátráltak előle. Számomra is nagyobb varázslat volt ez a Karigú vagy Ravak minden csodat Mégis Mégiscsak fegyver van a kezükben, és mire végezne velük a bosszú, innen ma halott. Megmondtam, hogy a fegyvereket a hajó közepére rakjátok. Ad de azt a Olyan természetes mozdulattal nyúlt érte, hogy a szálas bitámi katona, akinek a válláig sem ért, zavartan engedelmeskedett. A kard Inimma kezéből a fegyveresek feje fölött a bárka közepére repült, rezegve állt bele az árbozba. Na, rakjátok köréje a többit! Megfordult, nem törődve azzal, hogy egyszerre tizen dövhetnek a bordái közé, és a másik hajón hátrahagyott legényeire förmett. Pallót! Lusták! Arra vártok, hogy ugráljak! Ilyen volt Inimma, és titkát soha nem tudtam megfejteni, azok közé kell sorolnom, amiket ma sem értek ezen a földön. Az órámra néztem. A parti nép kettős órájának alig a fele múlt el. Ha akarnám, ma délben is ott állhatnék Gurru templomában az obelisk mellett. Összerászkodtam. Pár nap hiány két évig készültünk erre az egy órára. Ocsú nem tehetett arról, hogy nem ismert mást egykori hazáján és avanán kívül, Húsz legényét is úgy válogattuk össze, hogy a legjobb íjászok legyenek vele. Csupa jó szemű, a kölyök sorból alig kinőtt fiatal. A parancsot, hogy az első kürcóra égő nyilakkal azokat a hajókat gyújtsák fel, melyek éppen akkor úsznak át az horos kapuján, pontosan végrehajtották. Egyik Egyikőjük sem tudta, hogy az első három hajó között ott lángol Belisszú és Bitámi királyi bárkája. Nem értették, miért evez a többi bárka, ahelyett, hogy menekülne, az égő hajókhoz, nem törődve azzal, hogy így gyújtónyilag nélkül is lángra lobbannak. De De igen töprengtek ezen, nehéz helyzetben voltak. Ennek a csoportnak a védelmére már nem jutott mesdudárdásaiból. Tudták, hogy a kézítusában alul maradnának, ezért mindenkit lenyilasztak, aki megpróbált felkapaszkodni a partra. Mire odaértem, csak néhány üszkös deszka úszott a vizen. Csuba elpusztult, mert óvatos volt. És Ravak magával vitte a titkot, hogy ki is volt valójában az az ember, aki mazúnak nevezte magát. A 140 valahány hajónak több mint a fele még a nyílt tengeren volt. Mégsem gondoltak arra, hogy újra támadjanak. Vezér nélkül maradtak. Anaim, Hemti és Narat nem küldött hajóival királyi embert. Túlságosan kegyetlen volt az, amit láttak. Egy se közeledett a szoros kapuja felé. Az erős szélben a sziklafal tövében visszacsapó hullámzás nehéz próbára tette őket. A kormányos pillanatnyi tétovázása egyetlen rosszul kiszámított forduló, és a hullámok menthetetlenül a sziklákhoz vágják a hajót. Nagyon igyekeztek, hogy minél messzebb kerüljenek. Kievicskéltek a partnál kavargó áramlatokból, az erős hullámverésben nem sokat ért az evezés, és kelet felé fordultak. Egy darabig aggódtam, hogy bekanyarodnak az új öbből eltömött szorosába, orcsú és íjászai indultak, hogy az elsőket ott is felgyújtsák, de egy sem tért jobbra. Lassan túljutottak azon a sziklafalon, ami lezárja a kilátást, és eltűntek mögötte. A többi, ahogy tudta, követte az elsőket, szétterülve, mint a kéz kézújjai hasították a vizet egyre távolodva. Ekkor értettem meg igazán, hogy győztünk. Hiába tudtam, hogy Ezerszer rosszabb sors várt volna a város népére, ha elveszítjük a háborút, több volt bennem a szomorúság, mint az öröm. A halottakra gondoltam, akiknek mások hatalomvágya miatt kellett elpusztulni, a sebesültekre, azokra, akik életük végéig nyomorékon cipelik majd ennek a napnak az emlékét.